Sommaren var kall och regnig Manskapet slet mycket ont Grödorna växte långsamt den sommaren Och man var tvingad att slå den omogna gröna säden där den stod på fälten Och sedan mala den på små handkvarnar Degen tillräddes i kokkittlar Eller i hast grävda jordugnar Resultatet blev ett svart och illasmakande bröd Och ibland fanns inte ens detta att tillgå Soldaterna kunde dessutom ha det svårt att överhuvudtaget fina tid att laga sin mat. Framför dem var horisonten vattrad av oräkneliga rökstoder och kring dem fanns hela tiden ryssarnas lättarytteri. För att upprätthålla beredskapen var soldaterna för det mesta tvingade att sova med kläderna på och många var de morgnar då de väcktes av kosakernas skrin. Dessa flyfotade fiendekrigare var ständigt i närheten och hotade med överfall. De angrep med förkärlek trossen, dräpte knäktar, kuskar, drängar och sjuka, skar hästarna och rövade åt sig vad de hann. När de svenska förbanden gjorde front mot dem och gick till anfall skingrades kosakerna blixtsnabbt och det enda förföljande svenskar för det mesta fick för sin möda var brutna hästar. För att de kringströvande soldaterna skulle hitta genom de okända skogsdjupen och mörker och oväder fick man ibland sätta ut trumslagare som med sina dunkande slag vägledde de hungriga, törstiga och utmattade knäktarna. Efter en lång dags marsch stod man fram mot kvällen, ofta utan ordentligt kvarter. Då ryssarna antingen bränt alla hus eller hållit kvartermästarna så sysselsatta att de aldrig hunnit med att göra någon indelning, vilket skapade stor förvirring i sommarmörkret. Aftonen innebar inte heller automatiskt någon vila. Antingen väntade långa trista pass som post, eller olika tunga arbeten som att sändas iväg för att förraskera. Armén behövde sina hästar, och hästarna behövde sitt foder- och folk sändes ut för att samla ihop vad som behövdes. Detta kunde kräva långa farofyllda ritter genom träsk och mörka skogar, fyllda av fientliga kosaker och hatiska bönder väntande i bakhåll. Soldaterna förbannade sin undflyende motståndare. Skulden för mödorna hos litet sköts över på denne, och fulla av förakt kallade knäktarna sin ryska motståndare för Pär i kärret. Man ville gärna se ett avgörande slag som skulle innebära vila och kanske också fred. Det fanns en hel del krigströtthet i hären. Den svenska hären stannade den 11 september upp kring Starice, en gränsort som gränslade den stora vägen till Moskva och varifrån det bara var cirka åtta mil till Smaljensk. Där blev man stående några dagar, liksom för att hämta andan, tvekande. Ryssarna härjade i grundlandet mellan den svenska armén och Smaljensk. Hela slätten framför dem tyckte stå i lågor. Horisonten var tung och grå av brandrök och på natten glödde himlen av återskenet från de otaliga brandhärdarna. Situationen var högst problematisk. Svenskarna led brist på mat och en framstöt mot Smaljensk innebar att man tvingades ännu längre in i det öde av aska och sot som ryssarna höll på att skapa att stanna och avvakta den ännu avlägsne Levenhaut med sin kår var på grund av bristen på underhåll inte att tänka på deserteringarna och sjukdomarna ökade hela tiden fälttåget hade allt mer börjat urarta till en kamp för att hålla armén vid liv lösningen på dilemmat blev att man vände sig söderut mot det orörda Severien och Ukraina där nya förråd och parentes om gud var god och diplomatin välsmord, slut parentes, även nya allierade i form av upproriska kossacker väntade. Operationen började bra, men när man misslyckats med att inta några nyckelpositioner blev det hela till en hungermarsch genom de severiska skogarna. Den svenska huvudarmens marsch söderut innebar att man inte längre kunde skydda Levenhaupts sakta framtraglande grupp. Den blev nu blottställd för ryska attacker. Ryssarna inledde en veritabel hetsjakt på den lilla kåren... ...och han till slut, Mikaelidagen den 29 september, en söndag, i kapten. En segdragen strid inleddes på fälten utanför byn Lästnaya. Striden kom att vara hela dagen... ...och när mörkret sänkte sig över åkrarna... ...där liken låg kringströda som gödsel och skottlossningen dog ut höll svenskarna fortfarande ut kring byn. Det var först när de blåklädda försökte slinka bort från valplatsen under skydd av natten som allt gick över styr. I bäckmörkret uppstod förvirring och oreda. Stora delar av trossen till lika med kanonerna fick överges. Folk, en del berusade in till redlöshet efter att ha plundrat övergivna tunnor med brännvin gick vilse eller försvann utan spår i de mörka skogarna.